проти нас усіх. Ми вже повлягалися, світло вимкнули, і в темряві нам ніби чутніше стає, який вітрюга розгулявся за обшивкою корабля, і як грізно непокоїться нічна Атлантика. Закритий ілюмінатор з вибуховою силою гупають і гупають налітаючі борони. Сердеця стихія, мовить Петро, і тонучи в білосніжних пуховиках, знов, як і вчора, повторює перед сном свій жарт. Може, хоч цієї ночі присниться гета-чаровна дівчина. Одначе навряд. Краще розкажи мені, братку, що-небудь іще про Яворницького. Для мене він просто відкриття. В одній особі стільки обдарувань. А чи сам ти віриш, що він був чаклуном, Ясновицим У тому часовому поясі Що проходив через наше дитинство Він безперечно був таким Саме життя його складалось, мов би Щоб дивувати людей Уяви Які перед Яворницьким юнаком відкривалися перспективи для кар'єри Мав уже в столиці кафедру Мав визнання І дружину молоду Захват публіки і в якусь мить вибору Відмовляється від усього, від переваг, від розкошей І на все життя Закурений пилом доріг, з костром у руці З любов'ю до своїх сонячних степів З'являється одного дня на порогах Дніпровських Буду тут Серед цих вітрів, серед цих просторів до останнього постуку серця. Дивак. Для когось, може. Але як люди зуміли його оцінити? Слава народного професора Котилась від столиць І до найвіддаленіших степових хуторів. З художником Рєпіним братався. З лоцманами на порогах був свій. Зі Львом Толстим бесідував десь у вагоні про найсуттєвіші речі життя. Після Григорія Сковороди, нашого славетного філософа, ніхто, певно, не перебув стільки літ у дорозі, у мандрах, не переміряв, як той Сивоус, стільки шляхів України. І з року в рікі Дегайдабурить степами, і добротою зустрічають натруджені села цього пішохідця. Впізнають його постать солом'янім брелі в одежі селянській з очима повними мрії і сонця. Всюди був, всюди з'являвся справді як вічний лицар нашого краю. Вважалося, що все шукає історик для свого козацького музею різних старожитностей. Та чи тільки цього він шукав? Щоліта тяжко трудився на розкопках курганів, Записував по селах і веселі, і сумні пісні, Легенди, думи, перекази та примовки. Не раз долав злоцманами пасмо Грізних дніпровських порогів, Де й ребра йому ламало На бурхливих вирах серед каміння, Натура справді була, як утура Тільки позростаються кістки Навісні Яворницький знов на порогах На що в ній усій малетить у вир В його збурені, сліпучі, смертельні сяйва Бо я мушу знати, якої відваги тут люди Який духу кожного із них Багато хто гинув на стрімких тих порогах А його все фортуна щадила Яворницький тим, хто його не бачив, здавався людиною гігантом А насправді він був сухенький, осадкуватий, жвавий кремизнячок Завжди веселий, навіть бешкетний І головне, безмежно доброзичливий до людей Почував себе побратимом усіх живущих на землі, розумієш? Ось тут, мені здається, розгадка його тайнознавства і магічного ворожбицького впливу на тих, хто із ним будь-коли знався».